Pár výsledků a turnaj kandidátek Napsal Luboš Zimňok Dnes toho probereme zase trochu víc, protože se toho hodně hrálo a nebo stále ještě hraje. Tak jdeme na to. Mistrovství Čech mládeže do 16 let Tento festival turnajů skončil už v sobotu 29. září 2022. V součástí mistrovství byly i tři doprovodné turnaje. V devítikolovém bleskovém turnaji zvítězil Jakub Šulc ze šachklubu města Dobrovice se ziskem 7,5 bodu. Stejný počet bodů uhrál druhý v pořadí Zdeněk Joukl Stéje jej Tanwald. Na místě třetím skončil Vojtěch z Ešká Sokolu Vyšehrad, který měl stejně jako další čtyři hráči sedm bodů, ale nejlepší vedlejší hodnocení. U Pnu A se zúčastnilo jen 14 hráčů a suverénním vítězem ziskem 8 a půl z 9 se stal Braňko Husárik z Eškájoli Lisa nad Labem. U PN B zaujal více hráčů. Osm bodů z devíti partií znamenalo první místo mezi 55 hráči pro Robina Mádleho z TJ Bohemian z Praha. A konečně k hlavním turnajům. V kategorii H12 dosáhla čtveřice hráčů 7 bodů. Nejlepší vedlejší hodnocení měl Andrej Černý z Aurory Praha, druhý skončil Igor Francov z České lípy a třetí byl Luboš Rendl z klubu Šachy Štěpán. Na Antonína Sochora, který měl stejný počet bodů jako tři výši jmenovaní, zůstala, bohužel, jen bramborová medaile. Nejlepší dívkou v kategorii D12 byla Aneška Nová ze Sokolu Klatovy se 6,5 body. Druhá byla Tamá Severína Jakubše z Bohemian z Praha, 6 bodů, a třetí se stejným počtem bodů jako druhá hráčka skončila Analičková z Uničesu. Mezi hochy do 14 let H14 byl nejlepší Daniel Juhaniák z Uničesu, sedm a 7,5 bodů, druhým se stal se sedmi body Daniel Jan Kralchnajder z regionu Panda a třetí místo obsadil Jáchym Hrbek z klubu Šachištěpán. Ve stejné věkové kategorii D14 byla nejlepší dívkou z pěti body Linda Slívová z Teplic, druhá byla se stejným počtem bodů Dominika Kaplanová z Lisé nad Labem a třetí místo připadlo její klubové kolegyni Kateřině Kamové. Kategorie H16 se stala kořistí favorizovaného fidemistra Ondřeje Vintra z Ešešpém Lipky HK 7,5 bodu. Druhý skončil Jakub Tesař z Uničesu 7 bodů a třetí se 6,5 body Honkvan Dan Werner ze Spartaku ústí nad Labem. D16 byla nejlepší lada Zelbová 5 a 5,5 bodu, druhá byla Beáta Havelková z QCC České Budějovice, 5 bodů a třetí místo připadlo Adéle Janouškové z Škálíně 4,5 bodu. Mistrovství Moravy a Slezka do 16 let Také na tomto mistrovství se hrálo více turnajů. Kromě hlavní soutěže se hrál bleskový turnaj na 11 kol a FIDE Open na 9 kol. V bleskovém turnaji zvítězil Kirel Slepov z 9,5 body. Na druhém místě skončil z 9 body Petr Brož, třetí byl Michal Šípek, s 8 body a lepším vedlejším hodnocením než Martin Fargač. Ve opnu uhráli dva hráči 7,5 bodu. Lepší vedlejší hodnocení měl Patrik Knida, Jan Kolář skončil druhý. Třetí místo obsadil Martin Žaža 6,5 bodu. Na rozdíl od mistrovství Čech se hrálo na mistrovství Moravy a Slezka i v kategorii do deseti let. Vládesec zvítězil Vojtěch Velimstýmu Jezci Jundrov 8 bodů. Se stejným počtem bodů, ale horším vedlejším hodnocením byl druhý Jan Kožušník z B.S.S. Frídek místek, o dva body méně uhrála jeho klubová spoluhráčka Amálie Martikánová, což stačilo na třetí místo. Nejlepším hráčem do 12 let H12 byl Václav Sochor z klubu SKZT z Horka nad Moravou 8 bodů. Druhé místo Tobiáš Komárek 7 bodů je z třetí místo připadlo Matěji Midlářovi z Krnova. Mezi dívkami D12 se našly hned tři slečny, které uhrály 6 bodů. Nejlepší vedlejší hodnocení měla Zuzana Stará ze Starého města, druhá skončila Nikol Bartečková a třetí Justína Prusková, obě až Šfrídek místek. V kategorii H14 vítězil se sedmi body Antonín Zemek z frídecko-místeckého Ze skupiny hráčů, kteří uhráli 6,5 bodů, měl nejlepší vedlejší hodnocení Daniel Srba ze Světlé nad Cázavou, třetí místo patří Matěji Jašovi Skrnova. Také mezi dívkami v D14 kralovala hráčka z interčesu. Daniela Kožušníková uhrála 6 bodů. Druhé místo obsadila Beáta Březíková ze sportovního klubu Prostějov 5,5 bodu a třetí místo patří Valerii Bartečkové z B. -š -š místek místek 5,5 bodu. Favorizovaný Matyáš Paseka z B. A. místek vyhrál kategorii H16 7,5 bodu. Ze skupiny 6,5-bodových hráčů měl nejlepší hodnocení Tomáš Mohaplo ze sportovního klubu Prostějov, třetí byl Martin Vašínek z Béš Ešfrýdek místek. Čtyři dívky v kategorii D16 uhrály 5,5 bodu. Nejlepší vedlejší hodnocení měla Lucie Rybáčková z Gambitu hlava, následovala Amálie Zádrapová ze Vsetína a třetí místo získala Jana Sikorová Střince. Čtvrté místo zůstalo Marii Vavřínkové z Lokomotivy Brno. KPMK 6 seniorů. Ve státní svátek se dá dělat dost věcí, ale nakupování mezi ně nepatří. Supermarkety mají zavřeno a tak můžete jít buď někam na demonstraci nebo na šachový turnaj. Samozřejmě existují i jiné formy zábavy. Hospoda, výlety, rodina a tak dále. Ve státní svátek 28.10. se už tradičně konal v Havířově rapid turnaj seniorů 60+. Turnaj byl zároveň i okresním a krajským přeborem seniorů. Vítězem se stal Jaroslav Sobek z Šká Karviná, 6 bodů ze sedmi. Jarda Sobek se stal také přeborníkem kraje a okresu. Druhé místo obsadil František Vrána ze Starého města, který uhrál rovněž 6 bodů. Do K.P. ani O.P. se však Franta Vrána nepočítá, protože je z jiného kraje. Třetí místo v turnaji a druhé místo v KP obsadil Jaroslav Čempel, Slavoj Poruba se čtyřmi a půl body. Stejný počet bodů uhrál i čtvrtý Bogoliu Petrov hrající za hošťálkovice, v KP mu připadlo třetí místo. OP skončili na druhém a třetím místě Roman Červenka a Petr Brezík, oba čtyři body. Mistrovství světa v ČES 960 Neděli skončilo finálovými zápasy Mistrovství světa v ČES 960. Ano, finálovými zápasy, protože se nehrálo jen o titul, ale také o další umístění. Vítězem a tím i mistrem světa v ČES 960 se stal Hikaru Nakamura, který ve finále po remíze v zápase porazil Jana Nepoměščiho až v tiebreaku. O bronzovou medaili se utkali Magnus Carlsen a Noderbek Abdusatorov. Carlsen zvítězil suverénně 3 -1. Tedy suverénně podle výsledku zápasu dnešní partie jsem nesledoval. O pátou příčku bojovali ve So a Vladimír Fedosejev. Fedosejev vyhrál tři jedna a bývalý mistr světa v této disciplíně tak skončil až na šestém místě. Hrálo se i o poslední místo. To po poprohře jedna tři zůstalo domácímu Jorvaru Stein Gretarsonovi. Sedmou příčku obsadil Matias Blubaum. Doporučujeme zhlédnout vynikající fotky Davida Lady na flikru, které vykreslují atmosféru celého turnaje. Turnaj kandidátek tiebreak Na turnaji kandidátek v Monte Carlo byl na pořadu dne tiebreak o postup do semifinále mezi Humpy Koneru a Anou Muzičuk. Hrály se celkem čtyři partie a řekl bych, že obě hráčky hráli dobré šachy a obě by si postup zasloužily. Bohužel jedna byla nervóznější nebo se jen hůře vyspala a to se podepsalo na výsledku. Dlužno dodat, že obě hráčky se držely svých zahájení. Když měla bílé Ana Muzičuk, hrála se antiruská 3D4, Humpy Koneru zahajovala 1D4 a na stole byl Taraš, respektive Šara Henigův Gambit. V první dvou partiích se sice bojovalo, ale obě partie skončily smírně. Ve třetí partii měla v antiruské navrh Ana Muzičuk, která se v desátém tahu odchýlila od průběhu první partie, když zahrála v desátém tahu místo malé Rošády tak střelec F5. A naměla po velkou část partie výhodu, ale přece jen to byly blicky a nedá se čekat, že hráči nebo hráčky budou v omezeném čase sekat tahy jako stroje. Pozice bílé byla jistě mnohem lepší a dokonce asi i vyhraná, ale najít a dobře spočítat varianty po 30 jezdec D2 dokáže opravdu jen šachový motor a možná ještě nějaký talentovaný mladý a nadějný velmistr. Čtvrtá partie tiebreaku indické hráčce nevyšla. Oproti druhé partii se odchýlila už ve třetím tahu, když místo jezdec F3 zahrála jezdcem na C3. Rozdíl? Na první pohled nepatrný, ale přece významný. Černá díky tomu může hrát Šara Hennigův gambit, který sice může mít mírně pochybnou pověst, ale v blízce a v rukou vynalézavého hráče je to velmi silná zbraň. Nicméně Humpy Koneru nemusela tento gambit dovolit. Kdyby zahrála sedm jezdec F3, nemá černá lepší tah než jezdec F6 a hrálo by se stejně, jako se hrálo ve druhé partii tiebreaku. Koneru se rozhodla vzít pěšce na D5. Objektivně správný tah, ale v tomto případě asi ne. V šestnáctém tahu přišla ze strany bílé hrubá chyba, střelec D2. Ztratila tak figuru, partii, zápas a postup. V semifinále, které se hraje dnes od 15.00, se utkají o postup do finále Ting-Jie a Anna Muzičuk.